Statsministerns lyckligaste dag. en podcast av Rosa Nordström i rollerna som statsminister. Kobiosa. som det oh, är ibland suger det att vara statsminister. Tänkte statsministern. Idag är en sån där långtråkig dag som man bara väntar på att den ska ta slut. Det är en massa papper att fylla i och folk som vill ha svar från en. När dagen äntligen var slut hittade statsministern en lapp i sin väska. Möt mig vid Gröna Lund, klockan fyra. Undertecknat L. Statsministern fattade ingenting. Men lydig som hon var gick hon raka vägen till Gröna Lund. Där var det massor av människor. Hur ska jag hitta den som skrev lappen? Tänkte statsministern. Efter en stund hörde hon en röst bakom sig. Hallå där! rösten. Statsministern vände sig om och fick se en man stå bakom henne. Vem är du? Var det du som skrev lappen? Ja, det var jag. Och jag är Kåperlukas. Och jag ska se till att det här blir den lyckligaste dagen i ditt liv. Oj, men vad ska vi göra då? Gå på Gröna Lund såklart, svarade Kåperlukas. De köpte åkband och gick in. Vad vill du åka först? Hmm... Statsministern funderade en lång stund. Sen sa hon... Den där höga slängungen. Okej. Okay. K.P. Lukas var lite tveksam. Ja, de behövde inte stå i kö så länge. Det blev snart deras tur. Och de fick sittplatser bredvid varandra. Nu åker vi! hojtade statsministern. De började långsamt åka uppåt. När man hade kommit högst upp började karusellen snurra. Statsministern skrattade, men K.P. tyckte tittade ängsligt ner och såg livrädd ut. Och när han kom ner igen var K.P. helt skakig. Jag vill åka igen! Tjåade statsministern. Nej! Svarade K.P. Nu är det min tur att bestämma. Han pekade på en träbana. Den vill jag åka. sa han bestämt. Okej okay då. Svarade statsministern. Men den här gången var det statsministerns tur att bli rädd. Men det var deras tur satte de sig längst fram bredvid varandra. Träbanan började långsamt åka uppåt. Och sen bara av neråt. Rätt neråt. Statsministern skrek som hon aldrig hade gjort tidigare. Och K.P. Lukas bara skrattade. När träbanan var färdig var båda väldigt hungriga. Vi köper sockervadd! Pojtade K.P. Lukas. Ja! ropade statsministern. De proppade i sig sockervadd och åkte massa karuseller. Både roliga och läskiga. Och sen spelade de spel och vann båda en jättestor chokladkaka och en stor nalle. När de var klara var klockan mycket och båda var väldigt trötta. Vem ska ta hem chokladen och nallen? Behåll dem du. Tack och hejdå då Sa statsministern. Ja, hejdå. Sa Koppi Lukas. Statsministern vandrade nöjt hemåt och tänkte det här var ändå den lyckligaste dagen i mitt liv. Kul, kul det var att spela radioteater. Jättekul. Mm. Jag vill spela mer radioteater. Så himla stort tack för den här novellen. Ja, tack Rosa Nordström. Eh, jag tycker att eh, alla som vill eh, att vi ska spela radioteater ska skriva in till eh, våra läsarnoveller. Eh, för att eh, det kan man ju alltid göra. Och har man tur så blir det en novell i tidningen. Har man ännu mer tur blir det radioteater. du Lukas, vem har du bredvid dig egentligen? Det här är jättekul Det är, ju, det är ju, heter det, vår nya reporter KP Filip Yes, det gör det och, Snyggt jobbat med Rade Teatern. Tackar Vi har bytt studio, vi har bytt hus mm. KP har flyttat Just det. Mm -hmm. Allt är helt nytt Och spännande ja. Har ni gått till den gamla adressen någon gång? Ja Utan att tänka på det? Nej, ja. Nej. Det var det nära det. Den dyker upp på Google när man googlar Google Maps. Just, du var nära att gå dit första dagen. Ja, jag var på väg åt fel håll först. Men grejen var att jag gjorde det efter typ två veckor. Så jag gick rätt i två veckor. Och sen bara stängde min hjärna av. Och så gick jag till det gamla. Mm. Ja. Men där kommer jag ihåg. Så gjorde jag i högstadiet en gång. Eh, efter ett par veckor. Så gick jag till mellanstadieskolan. <laughs> <laughs> och så så bara... Satte dig på din bänk. Där. <laughs> Nej, jag gick inte in i klassrummet. Men jag var på skolgården. Får jag dra en pinsamhet ur tidningen? Ja, absolut. Det är en väldigt rolig pinsamhet i nya då, copy 15. Med rubriken Fick sova med mamman. Världens pinsammaste grej hände när jag skulle sova över hos en kompis. Jag hatar att sova över hos folk, men hade ändå sagt ja. Vi gick och la oss och min kompis somnade direkt. Men jag låg där och försökte sova, men kunde inte. Det slutade med att jag fick ligga i samma säng som hennes mamma. Alltså fett pin Och det är signaturen Tja KP fans Ja den är pinig oh. Hur gick det till är det min fråga där Ja men alltså Mamman måste ju ha märkt då att den här personen inte Kunde sova och så sa hon Kom och sov i min säng Ja men hoppas för annars blir det ännu mer pinsamt om personen som har skrivit och som inte kunde sova själv var tvungen att gå och fråga om hon fick sova. Mm. Eller, mm. Eller, mm. eller han. Det men så, så kan det ju. Mamman måste ju ha märkt det på något sätt. Antingen att personen sa det eller att ja. personen låg och vred sig. Sådär. Men lite jobbigt. Ännu svårare att sova också om man ska ligga bredvid mamman. Ja. Mm. Ja, hon kan ju snarka. Då, så mm. vet man ja, ännu mer så här konstig situation. Jag vill höra... Om ni har några pinsamheter. Jag har jättemånga. Jag får ju jätte, många mejl från läsare. Men det är ju sällan vi berättar om vad vi är med om för skämmigt. Mm -hmm. Lukas. Ja. Shoot. Jag kommer ihåg på lågstadiet en gång. Så frågade en, en klasskompis förälder Och klasskompisen vad jag gick på fritids. För de hade inte sett mig på fritids. Mm. Och då svarade jag. Nej men jag är dagmamma. Vad? <laughs> ja. Jag skulle säga att jag går hos dagmamma efter skolan. Men jag svarade att jag var en dagmamma. Vad svarade de? då? Då? Ja, då skrattade de mig lite men sen, sen den dagen så kallade de mig för dagmamman i flera oh. år. Oh. Ja den är jobbig. Mm. Sånt som hänger kvar. För att man råkar säga att man är dagmamma. Han mm. ja, är inte så konstigt. Lite konstigt. Ja. Okay. Där är det ju lättare som vuxen då. Jag tycker jag säger fel hela tiden. Mm. Det är ju ingen som hänger kvar som smeknamn på mig Nej. då. Fast det är lite, jag kan ändå relatera till det, jag gjorde bara nu förra veckan. Ja. För jag rider och bor ganska nära stallet, eller det tar inte så långt att gå dit. Så ganska ofta sätter jag på mig ridkläderna redan hemma. Och då även hjälmen på huvudet eftersom varför ska jag bära den när jag kan ha den på huvudet. Men då tänker jag alltid att det är lite skönt om jag inte möter någon granne i hissen. När jag står där liksom med knäppt ridhjälm och ridspö och allting. Alltså, så jag... Det är nästan som att du kör cosplay. Ja, jag också det är också på pinsamt. Ja, men man får, man får ta den skammen för bekvämligheten. skulle liksom. ja. Oftast möter jag ändå inte någon. Nej. Det är lite men... inte som att dra på så här, hockeyskydden. Mm. Männena, ja. man ska spela hockey. Jag vet, för det är, det är så nära till stället. Men just innan man kommer dit så är det så konstigt. Men då i alla fall så kom det in en granne i hissen. Och jag tänkte, gud vad pinsamt redan. Bara att jag stod där och så tänkte jag bara så att jag ska säga någonting- så att jag var liksom inte riktigt med. Och då så försökte han skämta lite- och sa, ja ah, men var har du hästen någonstans? Och <laughs> <laughs> var på jag då svarade- hästen. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> vi bara blev så. Och sen var vi nere liksom. Min senaste pinsamhet- lite på tal om att vi har flyttat- med Kåpien ut till ett nytt hus- vi, vi är ju liksom ihop med alla andra tidningar på vårt företag. Så det är väldigt mycket folk här. Vi har som skåp, lite som på en skola, för högstadieskola. Vi har egna skåp där man har sin väska eller vad man nu ja, har. Och här om dagen så skulle jag ta ut min väska som jag hade med dem. Som var full med träningskläder. Så jag öppnar den och ska ta ut, jag tror det var en bok eller någon tidning eller någonting. Tog jag den, och då åker mina kalsonger ut- som jag ska ha med till träningen. Ah, men då var ju de rena i alla fall. De var rena, mm. men ändå. Mm. Stor skam. Mm. De åker ut på golvet mm. och det går förbi- ja, men ganska så här sn de snofsiga kollegorna vi har här- mm. på, på Bonnier. Just eftersom vi har flyttat in med- Sitter alla på samma plan så sitter vi med många- som vi inte känner så bra nu. Mm, mm. Så det är lite är så att göra så här, första intrycket. Jag är inte visa kalsonger- kompis med dem. Nej, nu är det väl det. Inte än. Mm. Är det. Berätta mer! Ja, men så här, jag är några år efter Dagmamma-incidenten- så det var säsongens sista hockeymatch. Det skulle såklart avgöras på straffar. Det har aldrig varit så mycket publik- i hallen. Och jag skulle ju såklart lägga den avgörande straffen. Eh, självklart just den här dagen. Eh, jag var ju inte någon stjärna i laget. Men jag var ganska bra på frilägen. Och det var därför jag fick eh, lägga straff där. Men just den här gången. Eh, så när jag var typ två meter framför målvakten. Och skulle göra min vanliga fint. Eh, finta skott och lägga över den på bäcken, eh, Tappa pucken. Mm. Eh, så den blev liksom kvar bakom mig. Oh. Två meter från mål. Och man hör... Alltså 700 hundratals människor i salen oh. och, och, och sen så blev det som något litet sål. Så men, men du märkte inte det? Eller? Om jag märkte det. <laughs> det. är klart att jag märkte det. Det var ju så oerhört pinligt. han du började göra jag... finten? Ja, men man drar liksom bak klubban lite för att börja finta skott. Där tappade jag. Mm. <laughs> Skammen var ju så tryckande. Det, det, den liksom gick inte över på en vecka. Jag... Vi... Oh, Gud. Extra skämt också att man blir del av liksom den kollektiva ja. Besvikelsen också eh, Publiken vill att du gör mål, laget vill att du ja. gör mål Alla vill det ja. Du kan inte men också ens så med äh, i pucken det såhär, jag, hade, jag hade väl inte världens bästa självförtroende när jag, Det här kanske var i femman eller sexan eller så, men, men just då var jag lite boostad För att det, det var fler i laget Som hade sagt, du kan ta den sista Han brukar ha mål på filerna, Så kände jag ah. mig lite såhär <laughs> så, så bara, Ja, det var det självförtroendet Det dröjde liksom två år innan det var tillbaka på någorlunda nivå mm. Det är oerhört pinsamt Jag, ja, jag har ju en sjukt, sjukt pinsam sak Jag tror det är mest pinsamma som någonsin har hänt mig Okej, okay. det här um, är spännande Jag var lite ja, motsatt till dig när jag gick i feman, sexan, sjuan Jag var super självsäker. Jag hade mm. jättebra självförtroende Men det här är nog det som har sänkt mitt självförtroende mest någonsin och det var ett, jag var ganska såhär flörtig av mig. Jag älskade ju liksom med, med, När man fick lite uppmärksamhet från tjejer och sånt. Så att jag gick på, på stanen då Och så såg jag en tjej som gick, jag tror att hon gick i samma skola eller i parallellklasser. Och jag tänkte, hon är ju riktigt snygg. Jag, nu ska jag vara lite såhär, charmig och göra någonting coolt. det kryper kort. redan i kroppen. Ja, <laughs> ah, eller hur? Man känner ju. <laughs> ah, och så, ni vet sådana här reklamskyltar som brukar stå utanför Ica på sådana här fjädrar typ. Just det. En jättestor skylt. Och jag är ju ganska kort. Så den var väl kanske upp till naven på mig i alla fall. Mm. Vet du vad de kallar sådana för? Va Bara en parentes. Nej, vad kallar de dem? Gatupratare. Gatupratare. Ja. Uh -huh. mm. ja, det låter mycket värre när man hör berättelsen <laughs> ja. om jag ska sammanfatta den på det sättet. Precis. Ja, nej, men så, jag tänker som att göra liksom någon form av smooth hälsning eller något med en skön liten grej och säger hej eller något. Så när jag ska som korsa gatan för att jag står på andra sidan gatan när jag ser hon så jag är jag inte så uppmärksam. Så jag kliver rätt in i en sån här jättestor gatorprat. Den svänger ju först bakåt och sen tillbaka upp upp mig. Och i min panik och jag vet inte vad jag ska göra så jag försöker trampa ner den. så Det står som att jag står och studsar lite grann på den mitt på storgatan <tills> Till sist lyckas jag ta mig av på andra sidan och då var det som bara Ja, då kan du inte göra någonting. Inte <laughs> något, då var det bara att fortsätta gå. Men vad gjorde hon? Jag, jag, <laughs> jag vill inte ens tänka vad hon gjorde. Mm. Nej, det var pinsamt. Jag tror inte jag gick så mycket på stan de närmsta dagarna i veckan. Då åkte jag bara direkt hem efter skolan. Så du liksom trassla in dig i en sån ika skylt och så. Ja, det var Så höll <laughs> det på ett tag <laughs> Det är en liten brottningsmatch där på gatan. Jag har en pinsamhet till, mm. som jag kan dra. Som är, för jag tycker ändå... Ni har i alla fall försökt. Ni har gjort ert bästa. Ni har ändå liksom... Ni har inte med, velat nå något ont. Det vill inte jag heller. Men det pinsammaste är egentligen när man blir påkommen med att inte vara helt ärlig. Mm. Liksom. Oh. Det, det tycker jag är det värsta. Och, för några år sedan hade jag tandställning. Och... Eh, då... Ibland så lossnade festerna. Och då var man tvungen att gå till tandläkaren och få dem fastklistrade igen. Mm. Och... Och jag hade redan varit där ganska många gånger. För jag hade ett fäste som ramlade av hela tiden. Liksom, utan att jag misskötte mig. Du Då är dåligt tandläkare. Ja, så, att jag så de var redan lite liksom, så här, irriterade på att jag var där. Så ofta och trodde typ att jag åt saker jag inte fick. Sen så var det jul. Och så, jag gillar inte en c kola och sånt. Men en enda kola, en enda gång på julen. Jag tänkte, det kan jag väl ändå få äta. För det får man inte när man har tandställning. Så åt jag den, såklart lossnade ett fäste direkt. Och jag var liksom... Jag minns inte var jag var, men jag var i alla fall inte hemma. Så jag tog det här kolapappret och... Rullade in fästet och la det i fickan så jag inte skulle tappa bort det. Sen tänkte inte jag mer på det. Fick tid hos tandläkaren. Och så... Det var ju jultid så, när jag kom dit. Så frågade tandläkaren... om ah, men har du ätit kola? Nej, nej, nej. sa jag <laughs> Och jag hade inte tänkt mig på fäste. Så jag hade liksom inte plockat upp det ur fickan igen. Och de bara, ah, men vi kan ta festet nu Så jag bara... så började smusla lite med fickan Och så tog jag upp det så kom jag på Gud det ligger i korapappret ah. Och så tog jag upp det liksom Och gav det till tandläkaren Och kom på det liksom samtidigt Så bara, <laughs> okej okay, det är ganska tydligt Vad jag har gjort <laughs> eh... Kommenterade de det då? Nej, nej, inte nej. De var lite... Det var bara så liksom himla mögen till varandra liksom. Och ops att jag var vuxen när det här hände också där det hade kanske varit lite skärmigt om vårt barn men Tack för att ni har lyssnat på k eh, Vi dyker upp då och då eh, på vår YouTube-kanal- på kp och där poddar finns. Eh, glöm inte att följa kamratposten på Instagram- på Snapchat, på Facebook, på Twitter. Allt det, och glöm inte att prenumerera på tidningen. Bra, nu är vi klara. Nu är vi klara. Jag slipper bara säga en sak, att det mm. här med teater- mm. är ju, var ju superkul. Mm. Eh, och eh, nästa gång vi har podd, då lovar jag att- eh, Repa in mer en liten scen från när jag spelade teater i, i högstadiet. Kul. Mm, det blir en scen från musikalen om Lasse Maja. Så då har ni något att se fram emot. Vi hör! Hej då! Hej då.